Oamenii," spuse micul prinț, se urcă în trenuri rapide, dar nu mai știu ce caută. Atunci se agită și se învârt fără rost." Și adăugă, Nu merită o stenelă. Puțul la care ajunseserăm nu semăna cu puțurile din Sahara. Puțurile din Sahara sunt niște simple găuri scobite nisip. Ăsta semăna cu o fântână dintr-un sat. Numai că acolo nu era niciun sat." Iar mie mi se părea că visez. E ciudat, i-am spus micului prinț, totul e pregătit. Roata scripetelui, găleata și frânghia. Râse atinse frânghia și manevră roata scripetelui. Iar scripetele gemu așa cum geme o giruetă veche atunci când vântul a dormit prea mult. Auzi, spuse micul prinț, noi trezim puțul ăsta, iar el cântă. Nu voiam ca el să facă vreun efort. Lasă-mă pe mine, i-am spus. E prea greu pentru tine. Încet am ridicat gălata până la ghizdul fântânii. Am reușit să o echilibrez. În urechi îmi persista cântecul scripetelui, iar în apa care încă tremura, vedeam cum tremură soarele. Mie e sete de apa asta, spuse micul prinț. Tăm să beau. Și-am înțeles ce căutase. Am înălțat găleata până la buzele lui. Bău cu ochii închiși era ceva la fel de plăcut ca o sărbătoare. Apa asta era cu totul altceva decât un aliment. Ea se născuse din mersul la lumina stelelor, din cântecul scripetelui, din truda brațelor mele. Era bună pentru inimă, la fel ca un dar. Când eram doar un băiețel, lumina pomului de Crăciun, muzica liturgiei de la miezul nopții, blândețea zâmbetelor, creau astfel toată strălucirea darului de Crăciun pe care îl primeam. Oamenii de la tine de acasă, spuse micul prinț, cresc cinci mii de trandafiri în aceeași grădină și nu găsesc acolo ceea ce caută. Nu găsesc, am răspuns. Și, totuși, ceea ce caută ei ar putea fi găsit într-un singur trandafir sau în puțină apă. Desigur, am răspuns eu, iar micul prinț adăugă, însă ochii sunt orbi, trebuie să cauți cu inima. Băusem apă, respiram bine, nisipul... În revărsatul zorilor are culoarea mierii. Mă făcea fericit culoarea asta ca de miere. De ce trebuia să fiu necăjit? Trebuie să-ți ții făgăduiala, îmi spuse încetișormicul micul prinț, care se așezase iarăși lângă mine. Ce făgăduială? Știi tu, o botniță pentru oaia mea. Sunt răspunzător pentru floarea aceea. Am scos din buzunar schițele de desen. Micul prinț le văzu și spuse râzând, Baobabii tăi seamănă un pic cu niște verze. Oh, și eu care eram atât de mândru de baobabii. Vulpea ta, știi, urechile ei seamănă un pic cu niște coarne și sunt cam lungi. Și iarăși râse. Ești nedrept, omulețule. Eu nu știam să desenez decât șerpi boa închiși și șerpi boa deschiși. Oh, merge și așa, zise el. Copiii pricep. Am schițat așadar o botniță. Și mi s-a strâns inima când i-am dat-o. Ai niște proiecte de care eu n-am habar. Dar el nu-mi răspunse. Apoi mi spuse: Știi, căderea mea pe pământ. Mâine e aniversarea, apoi după pauză mai spuse, căzusem foarte aproape de aici. Și roșii. Și iarăși, fără să înțeleg de ce, am simțit o mâhnire stranie. Cu toate astea îmi venind minte o întrebare. Atunci nu din întâmplare te plimbai așa de unul singur, la mii de mile de orice ținut locuit, în dimineața când te-am cunoscut acum opt zile, te-ntorceai spre locul unde ai căzut. Micul prinț roșii iarăși. Iar eu am adăugat ciovăind. Din cauza aniversării, poate? Micul prinț roșii din nou. Nu răspundea niciodată la întrebări. Dar atunci când roșești, asta înseamnă da, nu-i așa? A, am spus. Mi-e teamă. Dar el îmi răspunse, Acum trebuie să lucrezi, trebuie să te duci din nou la mașina ta. Eu te aștept aici. Întoarce-te mâine seară. Dar nu eram liniștit. Îmi aminteam de vulpe. Râști să plângi un pic dacă te-ai lăsat îmblânzit.